Domnului. Să istorisim ceva din Sfânta Scriptură din viața împăratului Eosafat. Acest bărbat pe care cuvântul îl prezinte ca un om credincios Domnului și care s-a bucurat de mult har, dar care a avut și unele părți la care putem să ne dăm seama ce înseamnă cât trăim pe pământ și într-un trup de carne, cât de ușor putem fi în un fel amăgiți, înșelați și duși pe căi care ne pot duce chiar la moarte. Din păsarea acestui om vom putea învăța și noi ce înseamnă să știm, să vegem și să ne păstrăm Credința care ne-a fost dată odată pentru totdeauna. Iar dacă se întâmplă aici și acolo, când și când ceva nepotrivit voi lui Dumnezeu, să știm la cine să alergăm și prin ce anume putem de nou deveni iarăși cu Sufletul curat și plin de acel Har al Duhului Sfânt că nu se poate merge pe această cale îngustă și anevoioasă decât fiind însuțiți totdeauna de Harul Lui Dumnezeu. Când Biblia ne vorbește despre jertfa Mântuitorului, despre viața Lui trăită pe Pământ ca om, în epistola de la evrei, Apostolul Pavel arată că toate aceste lucruri pentru Domnul Iisus ca om, le-a putut trăi și le-a putut face prin harul lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul. că și prin harul lui Dumnezeu el, zice cuvântul, a gustat moartea pentru toți. Cum a putut să facă acest lucru? Sprijinit de acest har al tatălui. Altfel nu s-ar fi putut pentru că el, dacă a suferit, mult spune spun și da, a suferit pentru că era Domnul. E foarte adevărat că era Domnul dar tot atât de adevărat este că el nu ca domn a suferit ca om pe pământ. De-aia zice Scriptura și cuvântul s-a făcut trup, a luat un trup asemănător cu al nostru, a suferit foamea, a plâns. Toți și noi ca oameni simțim în trupul nostru la fel și Isus. Dacă el ar fi suferit ca Dumnezeu să zicem. Omul n-ar fi avut nicio putere asupra lui să-l facă să sufere. Pentru că era Dumnezeu. Dar el uh, s-a lăsat să fie om. Uitați-vă de pildă, ca să înțelegem și mai bine acest adevăr. Când el a fost arestat, citim în Evanghelul Ioan, când a venit în grădină Iuda cu cei care l-au arestat, înarmat cu ce cu Sărăbii. Și Isus l-a ieșit înainte. Și pe cine căutați? Și eu am spus că pe Isus, Și el a spus și eu sunt. La cuvântul ăsta, eu sunt, ăsta este numele lui de Dumnezeu. Când Moise a întrebat care este numele, Domnul Șațu, eu sunt. Ceea ce zice că eu sunt. Și când a rostit numele lui de Dumnezeu, că eu sunt, și urmează un alt cuvânt care îmi și mai bun decât Eu sunt cel ce sunt. ei spun lui Moise. La cuvântul acesta toată ceata adusă de Iuda pentru a lăsa pe Isus toți au căzut la pământ. Observați? Deci omul n-avea absolut nicio putere asupra lui. Dar a doua oară, când iese ridică de jos, îi întreabă pe cine căutați. Și abia a doua oară, răspunsul nu mai este ca primul. V-am spus că eu sunt. Aici s-a prezentat ca om, nici de cum, ca Dumnezeu. Prima dată ca Dumnezeu și a căzut toți la pământ. Deci, cum trebuie să înțelegem suferința Lui? O suferință, de-aia Pavel spune când va fi judecata și Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea prin omul Isus Hristos. Deci, E foarte interesant, e o minune, noi dacă suntem chemați la această mântuire, e foarte interesant, Biblia, El însuși, Iisus, ne numește frații Lui. Când Biblia ne numește frații Lui, El are în vedere, noi ca oameni, în trup, așa cum suntem, dar prin nașterea din nou, noi devenim în ce privește trupurile pe care le vom avea după înviere, va fi asemenea trupului pe care îl are el. Deci asta e marea lucrare și minunii a Tatălui Ceresc. Pentru că împărăția lui Dumnezeu va fi umplută de astfel de fii, dar acești fii au rezultat din jertfa de la Golgota. Pentru că prin jertfă păcatul care era zidul de despărțire între om și Dumnezeu a fost înlăturat. Și gândul lui Dumnezeu când a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, după chipul și asemănarea noastră, cum vor arăta cei ce vor umple în Vor arăta după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cuvântul, e Hristos Domnul. Deci la această slavă vom fi rânduiți și suntem rânduiți de Domnul. Când Privim felul în care Biblia ne arată acest adevăr, sufletul mântuit e plin de toată bucuria și de toată mângâierea. De aceea, suferințele din lumea asta, ele nu-și mai au nicio putere asupra noastră, adică pentru a ne descuraja sau pentru a ne face să dăm înapoi. Nici vorbe de așa ceva. Când citești cuvântul lui Pavel care zice că e vorba de suferință și de tot ce este de îndurat pentru numele lui Pavel are un cuvânt foarte intern. Și, dar ce sunt toate astea pe lângă slava viitoare? Deci slava care e atât de mare și când e vorba că în fața ta stă câteva clipe de dorere pentru că fața de veșnicia care ne așteaptă, timpul nostru pe Pământ e atât de scurt încât Pavel spune o clipă de suferință. Că viața e atât de scurtă și pentru că e atât de scurtă și dacă tu ai în față așa făgăduins atât de mari, nu dai nicio importanță la suferințele pe care le-ai îndurat pentru o clipă. Pentru că ai în vedere slava care stă în față, care e a infinit, asta e fără de sfârșit. Când Isus a, a fost răstignit, tot Pavel spune în evrei acel cuvânt și pentru bucuria care a fost spusă înainte. Adică bucuria care a, aceea că Tatăl i-a spus la plecare vei face acest lucru și, cum spune cuvântul, i s-a dat numele mai presus de orice nume, dar motivul pentru, a -a, pentru că a căpătat așa un nume mai presus de orice nume a fost jertfa și din pricina morții sale. Deci noi, mâine, când va fi Domnul Sfântul Ia la dânsul, potrivit cu ce am primit aici și potrivit cu ce am dovedit că suntem vredniști, în chemarea pe care am primit-o și în lucrarea la care suntem puși, vom avea și cununa, adică slava. Iar această cunună, această slavă ne va fi dată pentru totdeauna. Pe, oare, nu, oare cât se poate de înțelept să pui mâna pe așa o slavă, să rămâi la infinit, îmbrăcat în așa o strălucire, în așa o slavă, să ai un truc asemănător cu al Domnului Isus, poate fi ceva mai minunat ca acest lucru. Să te numești Copil al lui Dumnezeu, Moștenitor împreună cu Hristos, Om din Casa lui Dumnezeu. Asta este chemarea noastră. Când omul a ajuns la această lumină, la această încredințare, atunci pentru el nimic nu e prea mult în lumea asta, orice îi s-ar cere. Așa se explică jefa martirilor din toate timpurile pentru cauza lui Hristos. Tot. Și ei știu să dea înapoi cu nimic. De ce? Pentru că aveau în față făgăduințele nespus de mari și scumpe ale Domnului. Vedeți? De aceea, iubiții mei frați, este o minune. Aici când vreau să citim ceva despre acest barbat împărat al lui Iuda. Aș vrea să înțelegem cât mai bine. Poporul evreu a fost împărțit în două. S-a petrecut un lucru. Atunci când a avut loc în vremea lui Solomon păcatul pe care l-a făcut umplând Ierusalimul de idol la dorința femeilor străine, Domnul s-a mâniat și i-a rupt împărăția și a dat zece seminții din cele două lui Ioab, robul, sluga din casa lui Solomon și au rămas două. Seminția lui Iuda și seminția preosească leviții. Ceilalți, zece, au format poporul Israel, așa se numește, care își avea capitala unde? În Samaria. Cele două seminții întâlnim aici seminția lui Iuda, adică poporul iudeu. Poporul iudeu a fost acei care au rămas cu Ierusalimul, cu templul, cu preoții, cu toate ce a fost Domnul a vrut să-și păstreze o rămășiță care să fie al lui. De ia citim aici acest Iosofat. El a fost împărat, dar acest împărat era peste aceste două. A fost un împărat credincios, un om la locul lui, dar Biblia ne vorbește despre Ahab. Tot în vremea lui, care a avut ca nevastă pe Izabela. Această Izabelă o străină, o șerpoaică. De ce îi zic așa? Pentru că ea a fost aceea care a târât pe tot Israelul la închinarea la idol, la Baal, avea preus în număr de vreo peste 400 de preuși, pe care știți că Ilie a fost acel care i-a ucis și Biblia ne vorbește despre acest Ahab, el era iudeu, dar a fost un om nu trebuie să ne mai mirăm, că întotdeauna au fost și printre cei ce sunt ai Domnului, adică mai bine zis, dintre creștini, oameni slabi în credință sau în felul cum l-au cunoscut pe Dumnezeu și au ajuns la acel compromis cu cei de afară cu cei care n-au nimic cu Dumnezeu. Greșeala asta a făcut-o și Solomon. Înțelept, bogat, cu toată slava pe care i-a dat-o Dumnezeu, n-a putut nicicum, din cele o mie de neveste luate dintre neamuri, ca pe vreuna din ele să o convingă să ajungă la credința pe care o avea el. Niciuna. Când am bătrânit, toate acestea au cerut, să li se facă idolul al poporului din care ele veneau. Și astfel, Solomon a umplut Ierusalimul de idol la dorința acestor femei străine. Păcat pentru care domnul s-a mâniat și această împărăție strălucită în timpul lui Solomon a ajuns să fie ruptă. Și a fost dată spre rușinea lui Solomon cele zece seminții lui Ieroboam, care nu era altceva în casa lui Solomon, decât o slugă, o rușine. Tu, împărat, împărăția care s-a dat Dumnezeu cu atâta strălucire să ajungă pe mâna unui sluji. Doamne, necredința sau a nu ști să-ți păstreze cu scumpătate în inima darul lui Dumnezeu, te faci de toată minunea, de toată ocara, de toată rușinea. Asta a dus și păcatul în viața omului. De aceea, când Biblia ne spune, zice, fii-vă groaze de rău și alipiți-vă tare de bine, e sfatul Scripturii, e în binele nostru să ai totdeauna ochii deschiși și când vezi că ceva care poate să te facă să-ți eclipseze în suflet lumina care vine de la Dumnezeu. ferește -te! Nu da prilej diavolului, așa spune cuvântul Domnului. Când cu această grijă îți continui drumul credinței, ești în suflet fericit. Fiecare zi o trăiești în această teamă de Domnul cu acea grijă ca nu cumva perla, comoara, bunul, cuvântul pe care Dumnezeu se l dat să nu cumva în ceva să-L vezi că este știrbit sau să te pomerești într-un fel fără El. Că dacă ai pierdut cuvântul, te-ai pierdut pe tine. De aceea, iubiții mei, în adunare, cum se vede, e atâta stăluință din partea lui Dumnezeu cu privire la felul în care El vrea să ne păstreze în cuvânt, cum însuși Isus a spus, Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, este o condiție ca să capeți ce dorești, El îți spune rămânerea în El și cuvintele învățătura care ne-o dă să rămână în noi. Și atunci lucruri pe care îl cer, adică ce îmi doresc, voi avea. Altfel, nu. Deci este o condiție foarte simplă. O înțelegem, o trăim ce ne dărduim și credem în cine s-a făgăduit, vom primi. De aceea cuvântul spune că cel neprinuit prin credință va trăi și dar, dacă dă înapoi, spune cuvântul, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Astea sunt cuvintele Domnului dacă dă înapoi, E clar, l-a întristat. Și dacă tot continuăm mai departe, tot, tot înapoi și tot altceva vrei decât pe el, la urmă te pomenești fără el. Când evreii au tot păcătuit mereu și Domnul prin și tot chema la pocăință și ei tot nu vroiau, atunci slava Domnului care era în mijlocul lor, în templu, cuvântul ne vorbește, a părăsit templu. Din locul preasfânt s-a așezat sus, la ușurile ieșirii pe prag, a stat un timp, după aceea și-a mutat locul de acolo, pe poartă, de la poarta cetății, pe munte. Deci n-a plecat direct din locul sunt direct pe munte. A plecat la gândul că dacă ei evreie aveau să vadă că Domnul îi părăsește și avea să se pocăiască Domnul și-a iar și locul de la început. Dar când el a văzut că și-a mutat locul și ei tot nu se pocăiesc, a mai făcut încă o, încă o mutare și nici atunci a Și atunci Domnul a plecat. Slava s-a urcat pe munte și atunci ei au rămas fără el. Deci când Dumnezeu părăsește pe un om, nu-l părăsește definitiv, dar dacă omul nu-și dă seama în păcatul săvârșit și te vezi gol și nu-l chem și nu te pocăiești, el se va depărta încă un pas de tine. Dacă nici atunci mai faci încă un pas de la tine și dacă nici atunci apoi el a plecat și plecat tăi. Vedeți? De aceea se cere foarte multă grijă în privința asta. Poate unii au zice, Domle, dar eu știu, n-am rost să mă, mă duc la adunare. Domnule, adunarea, cuvântul este pâine, domnule, Pâine, de care noi avem nevoie în fiecare zi. Viața, prin asta se poate păstra, prin hrana pe care o avem zilnic. Dacă îți lipsește pâinea, hrana, atunci e limpede, că urmează altceva decât viața. De aceea, întâmplarea cu acest Iosafat, aș vrea să-i istorisesc puțin numai, se vedeți întâi. El a fost un om, dar înainte a citit despre el,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 el a vorbit lui Asa, un împărat tot credincios, dar care n-a făcut în tocmai cum Dumnezeu dorea și atunci un proroc i-a vorbit. Și îi spune așa în versetul 7, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Sirei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Sirei din mâinile tale. Deci, în loc să se fi bucurat de o biruință asupra vrăjmașilor, s-a văzut că a pierdut lupta. Și prorocul vorbește din partea Domnului, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă al lui. Și îi spune împăratului, ai lucrat ca un nebun. În privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Deci, iată ce înseamnă a nu vegea, ce înseamnă a nu te sprijini pe ceea ce știi că este El Domnul pentru tine. Iubitii mei, frate, este o minune în adunare când Duhul Domnului care este aici cu noi, tot timpul are acest gând pe inimă să ne-l facă cunoscut pe El și să mărească în sufletele noastre încrederea în Domnul, credința și bucuria pe care ne-o dorește Dumnezeu să o avem. Această bucurie depinde de felul în care noi ne știm cu inima alipită de El. Ce frumoase sunt cuvinte din cântarea cântărilor, acolo, când fata spune că El dorește de mine, apoi iat, spune că Eu sunt al Lui și El este al meu. Când ai această încredințare, că El este al tău și tu ești al lui, dom'le, asta este o lume. acest El nu e un om, acest El nu e nu știu care om din lumea asta mare și grozav, e Dumnezeu cel slăvit, cel atotputernic, puternic, e creatorul nostru și când știi că inima ta a ajuns să fie un locaș pentru Domnul, când știi că tu ești un scump și un iubit al Lui pentru că El și-a adus viața Lui ca jertfă Păi ce poate fi mai măreț și mai minunat în suflet ca acest lucru când te știi mântuit și răscumpărat de Dumnezeu cel viu și sfânt, de ziditorul întregului univers? Ăsta este Tatăl nostru, Acel care ne iubește. Dacă Iona a avut un moment de slăbiciune și nu l-a ascultat pe Domnul când l-a trimis la Ninive să vestească pocăința, și a vrut să fugă de la fața Domnului. Frumos, Domnul, nu te duci? Te duci tu acum. Și el s-a cu el cum se poartă un părinte cu copilul lui. Nu te duci? Bun. Acolo să se fugă. A plătit presul la o corabie, se fugă departe, câteva sute de kilometre, că istoria așa arată. Bun. Și pe mare Domnul pune furtuna puternic să bată și... În pericol tot să se nece Oameni Și oamenii și-au dat seama că e cineva cu motivul acesta. Și s-a descoperit că era Iona. Și Iona și da, eu sunt cauza. Aruncați-mă în mare și furtuna va înceta. Oamenii au gândit, cum să te aruncăm că mare să ne încărcăm cu un sânge nevinovat de om? Nu se poate. S-au rugat Domnului. Și atunci Iona din nou spune, aruncați-mă. Și Iona s-a lăsat aruncată. Oamenii s-au rugat lui Dumnezeu și au spus, Doamne, să nu ne încași cu acest sânge, că nu vrem să facem lucrul ăsta. Și l-au încat. Furtuna a încetat. Oamenii s-au speriat că a văzut că are a face cu Dumnezeu care, ca pedeapsă pentru copilul care nu l-a ascultat, era unuia. Dar ce spune Scriptura? Nu l-a aruncat ca să se piardă, ci să-i dea o lecție. Asta e Și frumos zice, domnul a poruncit unui pește mare, l-a luat pe frumos pe Iona și mi l-a purtat în pântecele peștelui prin toate adâncurile mării. Așa mi l-a purtat peste tot. E minunat Dumnezeu. Și acolo din pântecele peștelui, din fundul mării, Iona s-a rugat domnului și domnul l-a ascultat. Și l-a scos iarăși la mal, după trei zile stat în pântricere peșterului. Când citești acest lucru, ce părere avem noi? Vă rog să mă credeți, cei care am trăit aceste minuni în timpul comunismului, știe, ne foarte mult așa ne amuzează cuvântul, ne face așa să ne simțim exact ca într-un leagăn în mâna lui Dumnezeu. Uite, așa ne leagănă pentru că El este prea minunat pentru noi. Te duce până în adânc și de acolo te scoate viu și nevătămat. Pe cei trei tineri, frumos din pricina lui au ajuns în cuptor și frumos în cuptor, Domnul îi ia la plimbare, în mijlocul cuptorului. Ce era cuptorul? Era cuptor sau era o grădină? Că numai într-o grădină te poți plimba, pentru că cuvântul se plimbau nu și are locul decât într-o grădină. În prezența Lui Dumnezeu, cuptorul nu mai e cuptor, e o grădină pentru tine. Când vorbim despre ghețesmani, când vorbim despre locul unde a fost restricnit Iisus, cuvântul ne spune că într-o grădină, pe domne, dacă e vorba de o grădină, grădină înseamnă ceva frumos, ceva plăcut. Când omul ajunge la Golgota, când ajunge să vadă locul unde Dumnezeu a spus că aici e locul unde mă voi întâlni cu tine, locul acesta pentru tine e o grădină, domnule. E locul care se inspiră bucurie, se inspiră încredere, îți aduce în suflet liniște și pace. Asta îi înseamnă grădină. Și mă duc în grădină. Nu spune Biblia că într-o grădină locul unde a fost răstignit Isus. putem noi să înțelegem semnificația acestui cuvânt, grădina, locul unde a fost răstignit Isus când avem această înțelegere, atunci abia ne dăm seama ce înseamnă să ajungi acolo unde El a zis aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Și dacă Dumnezeu vrea ca să te întâlnești cu El undeva, unde n-ai vrea cu niciun chip să ajungi acolo, hai să vă spun și acest lucru. Un frate de-al nostru, doctorul Banu, nu știu dacă cineva l a cunoscut, doctor, și a ajuns în pușcării pe vremea lui Antonescu. El a fost legionar în sfârșit și în pușcării, sigur. Dar pentru că era rânduit de Dumnezeu să fie al lui, îl întâlnește pe fratele Ion Marine, Că și fratele Marine a stat în închisoare vă câteva luni. Aici la Galați și acolo se întâlnește cu fratele Marine și doctorul Banu devine copil al lui Dumnezeu. Îl primește pe Domnul ca mântuitor. Parcă îl văd în 46, cu fratele Marini, cu o ranită, cu medicamente, de loc în loc pe unde mergeam, doctorul Banu consulta bonlav, le dădea medicamente, le stea Evanghelia, Întrebare unde s-a întâlnit cu Domnul? În adunare? Nu! În pușcărie. Acolo l-a primit pe Domnul. Și mai știu și alte cazuri, tot în felul ăsta, nu contează. Pentru el nu a mai fost pușcăria. Nu i-a părut rău că l-au aruncat în închisoare, că acolo a avut fericirea să-și mântui sufletul, locul rânduit de Dumnezeu. Acolo l-a întâlnit pe fratele Marin și ăsta i-a vestit cuvânt și el l-a primit. Deci, aici iarăși este frumos. Noi suntem în adunare și mă bucur că seara asta slăviți să fie Domnul că cuvântul a avut efect. Așa se dea Dumnezeu să fim în fiecare seară și vinerea și duminica. Amin. Să nu fie mai puțin decât cum este duminica dimineața. Iubiții mei, frați, este o minune să umbli cu Dumnezeu, nimic nu poate fi mai minunat. Auzind pe unii oameni care se laudă în lumea asta, că zice, Domnule, am avut onoarea să vină la mine și... Așa, un om mai de sus. Un prefect, un ministru, un mai știu cine, Mai vedem pe ăștia care mai botează câte un copil președintele țări. Dice, o, Întrebare. Pentru noi. E numai atât cât au ăștia în lumea asta? Pe cine avem noi în mijlocul nostru? Avem pe împăratul împăraților. Avem pe Creatorul, avem pe acel care a părăsit cerul pentru noi și a adus viața jertfă pentru noi ca să ne facă să fim ce este El, având un trup, cum s-a vorbit, asemănător cu al Lui. Cum trebuie să fie bucuria noastră? Numai așa cât o au cei de afară când le face onoarea să vină cineva de sus în casă, și fariseul a vrut să aibă bucuria asta ca să fie lăudat de lume că Iisus a luat masa la el. Dar s a fost prost la cac, că nu știu cum să îl primească. Că și în loc să se aleagă cu o laudă, să a ales cu o cară. Am intrat în casa ta și apul lumea, dar să-mi picioarele. Pe să-ți vină în casa un musafir și să-ți facă așa un reproș, te dovedești că te de. Nu mai spun mai departe, cred că m-ați înțeles. Deci, iubiții mei, fras, este o minune în viața de credință să fii omul priceput, omul înțelept. Căci înțelepciunea te face să fii plăcut oriunde, și lui Dumnezeu, și oamenilor. Asta înseamnă să răspândim, cum spune cuvântul, miriasma Evangheliei, mireasma cunoștinței Lui prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, spune cuvântul Domnului. Când cu această lumină de la Dumnezeu, înțelepciune este o lumină. Când cu aceasta căutăm să-L facem cunoscuți pe Cel ce ne-a iubit, pe Cel ce este pentru noi partea noastră de moștenire, cum zice David, nu mă voi lăuda cu altceva decât cu Domnul și cu cuvântul Lui, cu făgăduințele Lui. Când un om are ca motiv, ca pricine de laud în fața oricui cu Domnul și cu cuvântul și cu făgăduințele lui, băi este omul adevărat fericit. Acest Iosafat n-a știut să-și păstreze vrednicia în tot timpul cât a fost el campărat. A fost un om cum Dumnezeu l-a vrut într-un fel Ia să citim de ceva despre el. Iată ce spune în capitolul 17. De la versetul 3, Domnul a fost cu Iosafat. De deci ce a fost? Să auzim. Pentru că a umblat în cele de căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal, Căci a alergat la Dumnezeu Tatălui său și a urmat poruncile lui, fără să facă ce făcea Israel, cum am vorbit mai înainte, al cărui împărat ajunseseră cine? Ieroboam, sluga lui Solomon. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda, adică cele două seminții,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 Versetul 8 spune și 3, adică și 7 vorbește iarăși cum a trimis în, tot, în toată țara lui în Iuda oameni care se învese pe oameni, citim versetul 8, a trimis cu ei pe levis, cei care erau chemați să preoți, le dă și numele care sunt, Versetul 9, ei au învățat pe oamenii în Iuda, adică în țara lui, Având cu ei cartea Legii Domnului Au străbătut toate cetățile lui Iuda Și au învățat pe oameni În mijlocul poporului Groaza Domnului Uitați ce înseamnă să slujești pe Domnul Groaza Domnului A apucat toate împărățiile Țărilor din prejurul lui Iuda Și n-au făcut război Împotriva lui Iosafat Vedeți care sunt urmările Acestei slujiri ale Domnului de cât har te poți bucura, niciun vrăjmaș n-a mai avut curajul să le facă necaz evreilor. Motivul care a fost? Pentru că acest împărat temător de Dumnezeu a chemat tot poporul să-l cunoască pe Dumnezeu și să împlinească poruncirii lui. Și toate împărțirile au fost umplute de groaza lui Dumnezeu și nimeni n-a avut curajul să-i facă război lui Israel, în iudeilor. Astea sunt învățători pentru noi. Vrem să avem pace, Vrem să ne bucurăm de un har din partea Tatălui, vrem ca mesul nostru să avem un mes frumos și fericit pe calea mântuirii, depinde de felul cum știm să ascultăm. Îl asculți, îl iubești, probleme n-ai să ai. Chiar dacă vin de cazuri, cum a venit și peste David, dar de fiecare dată, sau cum a fost și cazul cu Iosif, dar Domnul era cu el. Când trece perioada necazului rânduit de Dumnezeu în viața noastră, urmează perioada de înălțare și bine vorbește frumos despre David și despre alții după ce au trecut prin încercări și și Domnul l-a ridicat tot mai sus când vorbește despre Iosafat care a umblat nu, despre Iosua care a umblat cu Moise care a învățat de la Moise cum să asculte și cum să împlinească porunca Domnului după moartea lui Moise, acest Iosua a fost ales de Domnul să ducă poporul în partea de moștenire care i făgăduit în țara în Canaan. Și cuvântul spune, când îl ia locul lui Moise, Domnul îi s-arată și îi vorbește și îi dă curaj și îl învase să aibă curaj și îi spune, eu, Domnul, sunt cu tine, eu îți vorbesc și cum am fost cu robul meu, Moise, așa voi fi și cu tine și în sfârșit multe și multe alte cuvinte prin care Iosua trebuia să se îmbărbăteze, să aibă curajul, să conducă poporul pe care Dumnezeu l-a adus în țara Canaanului, pe care Iosua trebuia să așeze pe fiecare seminție în partea ei de moștenire potrivit făgăduinței făcute lui Moise. Deci, pentru un om, pentru fiecare din noi, Depinde de felul cum știi să asculți și de felul cum știi să-ți lipești inima de Hristos. În momentul în care ai devenit un suflet credincios, cuvântul credincios nu înseamnă numai faptul să faci act de prezență într-o biserică. Credincios înseamnă omul care veghează asupra căiei lui și asupra inimii lui ca să fie totdeauna inima lipită de Domnul. Să nu lași loc niciodată vreunui gând, vreunui păreri sau vreunui crez de afară, în afara Scripturii, căci orice vine în afară din Cuvântul lui Dumnezeu, ca efect, e acela, te depărtează de El, te deslătește de El. Nu, absolut nimic. Chiar dacă pentru asta ai de suferit, chiar dacă pentru asta pierzi tot, chiar și viața, să să fie Domnul! N-ai pierdut nimic, cât timp Hristos rămâne în tine, n-ai pierdut absolut nimic. Dar dacă te lași amăgit, ispita una mare pentru Iisus a fost și aceasta. Când satana l-a dus pe un munte și a arătat toate împărățiile pământului și a spus, le vezi, sunt ale mele. Dacă te arunci înaintea mea, ție ți le dau. Și dacă Mântuitorul uh, și-ar fi plecat cât de cât gândul la cuvintele lui Lucifer, n-ar fi mai avut, să zicem, treabă cu Golgota, cu Crucea. Și potrivit cuvântului pe care Lucifer i l-a spus, urma să-i dea împărățire. Era o minciună. Și erau ale lui, era hoțul care a pus mâna pe tot ce a făcut Dumnezeu și acum ei le dă fiul lui Său. Te deci, de închiri mie, ți dau ție. Și Isus avea să piardă pentru totdeauna această slavă, această cunună. Dar El a știut. A stat liniștit la locul Lui, a preferat crucea, a preferat paharul de care a vorbit, a preferat Bajocura, care Chinu, moartea, dar în fața acestui diavol Iisus nu s-a plecat. Ne punem întrebarea cât ne asemănăm noi cu Iisus în această privință? Că și nouă acest Lucifer ne oferă în lumea asta și le vezi, o, te plăști înaintea mea, sunt ale tale. Avem noi pe inima noastră felul pe care l-a avut Isus, Când a fost flământ, vine șarpele cu mila. Băi, eu nu te înțeleg, tu ești fiul lui Dumnezeu, mă. La tine toate lucrurile sunt cu putință. Ce rost are să rabi, 40 de să nu mănânci nimic? Fă, Dumnezeu, din pietre să pâine și mănânc când nu sta flământ. Uite, și cu mila. Când Biblia îl numește mincinos și tatăl minciunii, trebuie să știi că acest șarpe e atât de viclean în tot ce gândește și în tot ce face, că nici nu poți să-ți dai seama. De aceea Biblia spune că numai nebunul, adică numai un om fără minte, se joacă cu păcatul. Deci păcatul aduce după sine rușinea, aduce după sine moartea, suferința. Asta face păcatul. Și îl vedem pe acest Iosafat ce lucru frumoas a făcut și spune mai departe cuvântul. În versetul 12 spune Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. Observați? ce a însemnat pentru acest om, cât timp el a rămas pentru Domnul cu inima curată, a fost înălțat la cea mai înaltă stare de mărire, cum spune aici cuvântul, treaptă de mărire. Bun. Trecem acum la capitolul 18. Acest om... Spune primul verset din 18, Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit, auziți, și s-a încuscrit, cu cine credeți? Cu Ahab. Uite, o greșeală. Vom vedea ce urmări a avut acest lucru. După câțiva ani s-a pogorât la Ahab, în Samaria. Când Biblia vorbește că cine se încrede în inima lui este un nebun, Biblia nu greșește, să știți. Noi nu putem rămâne curați decât numai atât timp cât ne știm că Hristos este în noi și noi suntem în El. Atât în momentul în care ceva a intervenit între mine și Hristos, atunci mă pot aștepta la cele mai mari prostii care pot să le fac. Spun acest cuvânt din experiența pe care o vedem în Sfintele Scripturi la mulți din cei care au umblat cu Dumnezeu, dar care n-au știut să-și păstreze vrednicia până la capăt, cum a fost chiar și cazul lui Solomon. Eu cred că aceste lucruri pe care le discutăm acum, pe care le vorbim, ne poate fi la toți de foarte mult folos ca să putem ști cum putem să rămânem până la capăt credincioși Domnului așa cum El ne-a încredințat după Sfintele sale Scripturii. S-a coborât la Ahab în Samaria. Răul acesta, când l-a văzut pe Iosafat, a tăiat pentru el, adică în cinstea lui, și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galat. Ahav dorea să facă război și pentru ca Iosofa să-l însoțească, a dat acest mare ospăț, era încuscrit acum, Primul pas greșit făcut de Iosafat a fost faptul că s-a încuscrit cu acest rău. Apoi spune, Ahab împăratul Israel a zis lui Iosafat, Vrei să vii cu mine la Ramot în Galad? Ce răspunde Iosafat? Cât de înșelătoare poate fi inima noastră că cel rău arată așa o mare bunăvoință și îți dă așa o cință și un respect pun. Și tu te, tu te lași prins. Doamne, Doamne, ferește-ne tu te rog de astfel de amăgiri care pot fi în viața noastră de credință din partea vrăjmașului. Și să -l vedem ce răspunde fac la cererea lui Ahab. Eu ca tine și poporul meu ca poporul tău. Adică o dăruire deplină plină față de Ahab. Eu ca tine și poporul meu ca poporul tău. S-a făcut una cu acest Michel, cu acest Ahab, care avea de soție pe Izabela, șerpaica. Vom merge la lupte împotriva, împotriva lui cu tine. Apoi el s-a a zis Împăratul lui Israel. Deci el fiind copil al lui Dumnezeu, dar a fost amăgit. Avea totuși în el acea teamă și cunoștință de Dumnezeu și îi spune lui Ahab, e foarte interesant, zice, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă împotriva ramotului din Galat, sau să-mi văd de treabă. Acești proroci al lui Baal au răspuns suite și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Dar fac, vedeți, lumina care era în el încă îi vorbea și vedea că acest Ahab nu e omul în care să aibă toată încrederea că în tot ce face și spune este și vrednic de primit. Asta este frica de Domnul care rămâne în copilul lui Dumnezeu și când ajunge într-o situație să fie amăgit, frica asta îl face cu grijă. Și să vezi ce spune numai. Dar eu fac a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l să putem întreba? Ce răspunde Ahab? Mai este un om prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl uresc. Auziți? Când aia face cu un, așa zis slujitor sau căpetenir pe care să că se merită să mergi cu el în lupta și în lucrarea pe care o faci și el e acel care Urăște pe cel care are în el cuvântul lui Dumnezeu de un astfel de balaur că nu pot numi altfel să nu te alipești. Căci Ahab era pentru Iosafat groapa. Pentru Iosafat era acel Mișel care faptul că a căutat această preedenie și a plăcut lauda care i s-a adus și felul cum el s-a pronunțat că eu ca tine și poporul meu ca poporul tău avea să-l coste viața și vom vedea acum. Dar pentru că era copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a venit în ajutor. Dar i-a dat -o, o lecție așa cum nu se poate mai bună. Să auzim. Deci mai e un om prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc căci nu îmi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este Mica, fiul lui Emila. Și El a zis să nu vorbească așa împăratul, deci uitați-vă deosebirea de la unul la celălalt. Atunci împăratul a chemat un dregător și a zis trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla. Bun. Împăratul, zice lui Izrael și eu să fac, împăratul Iuda ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați în hainele lor împărătești. deau în locul de la intrarea porții Samarei. Și toți prorocii rocii înainte înaintea lor, pro lui Baal, mulți, 400. Așa e și acum. Cei care fac o slujbă pentru întuneric sunt foarte mulți la număr. I-și acolo câte un om care este Dumnezeu cu el. Apoi spunem. Și toți proroceau înaintea lor. Zedechea, fiul și așa mai departe vorbește aici mult în sfârșit. Iată ce spune. Solul care se duce să se, se cheme pe mica I-a vorbit așa, iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului și îi spune acest sol, cuvântul tău să fie, dar ca și cuvântul fiecare din ei, vestește de bine. Diavolul se folosea de acest sol să-l facă pe prorocul adevărat al Domnului să vorbească la fel ca și prorocii lui Baal. Mica a răspuns... Viu este Domnul că voi veste ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împăratul, Mica i-a zis, Mica, să ne ducem la luptă împotriva ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă. El a răspuns, suiți-vă, că și veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis, de câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului. Deci a priceput că felul cum mi a vorbit nu era un adevăr. du Adică, du Pentru că niciodată n-ai ascultat și nici acum dacă am să spun n-ai să mă asculți. Și așa s-a și -a întâmplat. Mica a răspuns văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, el nu-mi prorocește nimic bun, nu îmi prorocește decât rău. Din păcate și în biserica lui Dumnezeu se pot vedea suflete care în loc să se bucure de cuvânt își ia cuvântul tot ca o mustrare, tot ca ceva rău pentru el. și mie mi-a vorbit rău. În loc să se bucure, în loc să dea slavă Dumnezeu, el, ca și Ahab, zice, mie nu spune decât numai rău, zice, nu mai trebuie. Oamenii aceștia nu se pot mântui. Vedeți? Apoi spunem. Și mica a zis, ascultați, dar, cuvântul Domnul. Și acum mai spune adevărul. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toate oastea cerurilor stând în...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 A răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui, Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Dacă el a fost un om care a iubit minciuna, tot printr-o minciună a șiperit. Eu spune Duhul Domnului, voi fi un duc de minciună în gura prorocilor lui și în felul acesta... El va pleca la război și acolo va pieri. Apoi spune și acum iată că domnul a pus un duc de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față, dar domnul a vorbit rău împotriva ta. Dar el tot n-a ascultat. Atunci unul din cei care slujea împăratului Zedekia, apropiindu-se l-a lovit pe Mica peste obraz și a zis pe ce drum a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească ție Mica a răspuns vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi împăratul lui Israel a zis luați pe Mica așa în loc să fie ascultat mi-l bagă pe Mica la închisoare luați-l pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenea cetății și la Ioas, fiul împăratului. Băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa între stări până mă voi întoarce în pace. Și mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin gura mea. Apoi a mai zis, voi, toate popoarele auziți, și să vedem ce s-a întâmplat. Și Iosafat a fost omul care a trebuit să vadă și să trăiască ceea ce am citit, ca să primească o lecție și totuși, și totuși vom vedea că până la capăt tot încă n am văzut ce a trebuit. Împăratul lui Israel, Iosafat, împăratul Iuda s a suit la ramot. Împăratul lui Izrael a zis lui Esafat Vreau să-mi schimb hainele Ahab și-a schimbat hainele de împărat Ca să mă duc la luptă Dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești Și împăratul lui Israel S-a schimbat Și-a schimbat hainele Și s-a dus la luptă Să auzim Împăratul Sirei Dăduse următoare poruncă Mai marilor peste carele lui Să nu vă luptați Nici cu cei mici nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu Împăratul lui Israel. Când au zărit mai mari carilor pe Iosafat, care era îmbrăcat ca împărat, au zis, este Împăratul lui Israel. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Și aici îl vedem pe Iosafat, copilul lui Dumnezeu, care nașteus să rămână cu inima lipită numai de Domnul și care s-a lipit de acest rău. Ahab, s-a auzit, când s-a văzut în mâna morții, Iosafat a scos un țipăt, Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Așa l-a scăpat Dumnezeu de la moarte. I-a dat o lecție. Iubiții mei frați, aceste învățături ne sunt de foarte mare folos nouă picarea credinței. Cu cât știi să rămâi liniștit și smerit la locul tău unde Dumnezeu te-a așezat și să te, să te știi mereu cu inima alipită de El, ești în siguranță. Dar orice compromis, orice abatere de la El, urmările sunt grozave, să știți. Ce s-a întâmplat cu Ahad? N-a mai fost nevoie... Că ca cei care au trebuit să-l ucidă Să-l vadă îmbrăcat în haine de împărat Că el se ca oricare Deci nu avea cum să-l cunoască că este împăratul Dar ce spune Scriptura? Hai să folosesc cuvântul Care îl folosește în lumea Și n-a avut noroc N-a avut noroc N-a mai fost domnul cu el Și să auzim ce sfârșit a avut Atunci un om de 33 citesc A tras cu arcul La întâmplare și a lovit pe Împăratul lui Israel, adică pe Ahab, între încheieturile armăturii, adică aici în șol. Și a zis celui care mâna carul, întoarce-te și scoate-mă din câmpul de luptă, de bătălie, că -și sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara. Și seara a murit pe la apusul soarelui. De ce spune cuvântul că tocmai la apusul soarelui a murit? O, Doamne Iisuse, cum să-ți mulțumim pentru că Tu ești acel care fiecare cuvânt îl l descoperi. Este știut, iubiții mei, șarpele, dacă îl ucizi, i zdrobit capul, coada mișcă până la simțitul soarelui. Când soarele a simțit, atunci el este mort complet. Când Domnul Iisus numește pe vrăjmașii lui Dumnezeu pui de șef și de pârci, capul lor este zdrobit a șarpele la Golgota, dar coada mișcă. Haideți, vă rog, notați acest gând. În cartea Apocalipsii este scris acolo când în capitolul 9 pare mi se când se vorbește despre felul în care vor fi oamenii amăgiți apoi chinurile care vor veni pe pământ și spune acolo interesant că puterea acelor scorpii era în cozele lor Cozile oameni de nimic. Noi știm cum a fost timpul pe care l-am trăit mai înainte. De cine s-au folosit, de-au pus mâna pe putere, de oameni de nimic. Am avut în echipă când lucram unul care a luat parte la colectivizare când a făcut și îmi spune și domnul într când s-a făcut colectivizarea și povestea fără rușine, că este n-au rușine câți oamenii a bătut și pe câți i-a forțat să treacă la colectiv zic, dacă cum ai putut să faci? Păi și m-a făcut maior m am îmbrăcat în haine de Maior cu grade de maior și astfel prin toate satele pe unde am trecut și în colectiv îi zic, băi, eu o avut secături, mă uitam la el, da? ca să se împlinească scriptura, că puterea celor scopi era în cine? În cozele lor. Știi, la Lieș, cum era cântiu cu, cu știți povestea, nu? Vai, nu vreau să discut treaba asta, că nu, dar v-am spus numai ceva ca să știți una diavolul nu se poate folosi de oamenii cu cap. Să folosește de cei fără minte. Pe folosește pentru că ăsta nu judică. judecă. Și face din el o unealtă care taie și sponzul fără milă. Lăsăm asta, că timpul se duce. Ce spune cuvântul mai departe după toată întâmplarea aceasta? Deci acesta Ahab, acest șarpe, n-a până la asfințitul soarelui înțelegem ce a spus cuvântul mai dinainte când Domnul i-a numit pui de șerf și de năpârci. ce era și Stahab? Un șarpe. Apoi spune, Iosafat, împăratul lui Iuda s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Cine l-a făcut să scape cu viață? Domnul. Motivul care, pentru că era copilul lui, a avut această abatere, a avut acest fel nepotrivit voie lui Dumnezeu, dar când el a strigat, Domnul l-a ajutat. De ce l-a ajutat? Pentru că era copilul lui. O, Doamne! Ce spune prorocul? Eho, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și i-a zis împăratului Iosefat, cum de ai ajutat tu pe cel rău? Și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul. zis ce spune cuvântul? Cum ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul. Și din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Auzim? Ce înseamnă a face și compromis cu cel rău? Și din pricina aceasta Domnul este mâniat pe tine. Dar tot se mai găsește ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Tocmai asta a fost și cauza pentru care Dumnezeu l-a ascultat și l-a izbăvit de la moarte. Bun, deci lucrurile până aici așa au fost, să vedem cum se termină cu acest Iosafat. Cuvântul ne vorbește mai departe, el aici, după ce a scăpat de la moarte, a avut o purtare foarte bună, a venit cu acele lucruri minunate pentru îndreptarea poporului, pentru a-l face pe popor să-l cunoască pe Domnul. Nu mai avem așa timp prea mult, dar le spun în versetul 6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 are în vedere fața oamenilor, nici nu se primește daruri. Deci, sfaturi înțelepte, dar aceste sfaturi venea în urma lecției pe care el a primit-o, când Dumnezeu l-a izbăvit de la moarte și i-a arătat prin prorocul greșeală făcută că a ajutat pe cel rău s-a unit cu cei care îl uresc pe Domnul. Deci, lecția a fost bună, dar, tot n-a fost atât de bună cât ar fi trebuit să fie și vom vedea în capitolul 20. Lăsăm aici, pentru că sunt încă foarte multe lucruri bune, dar timpul nu ne mai permite și să vedem ce ne spunem în capitolul 20. S-a întâmplat acum că Moabiții și Amonniții au făcut război lui Iosafat. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște uh, moaniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Și aici a venit cu o mare mulțime de oaște împotriva lui Iosafat. Versetul 3 spune, în spaima lui Iosafat s-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și a vestit un post pentru Iuda. Iuda, adică, s-a adunat, adică tot poporul se cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile să caute pe Domnul. s a venit în mijlocul adunării și aici arată cum au chemat ei pe Domnul. Și a zis, versetul 6, Doamne Dumnezeule, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în cerul și nu, ești, nu stăpânești Tu, peste toate împărățiile neamurilor, oare n-ai tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit tu? Deci el, Iesofat, aduce aminte Domnului cum a fost totdeauna cu poporul evreu. Dumnezeul nostru și locuitorii țării acestea dinaintea poporului tău și n-ai dat tu pentru totdeauna de moștenire seminții lui Avram care te iubea țara care a fost făgăduită. ei au locuit și așa mai departe și el arată așa în rugăciunea lui tot ce a făcut Domnul pentru poporul evreu Versetul 12 spune O Dumnezeul nostru nu-i vei judeca tu pe ei căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Ce frumos! Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot poporul stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Și acum răspunde Domnul la rugăciunea făcută de împărat. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iha fiul lui Zaharia și așa mai departe și acesta a prorocit 10 versetul 15 ascultați tot Iuda și locuitorii Ierusalimului și tu împărate fac. așa vă vorbește Domnul nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi căci nu voi veți lupta și Dumnezeu și Dumnezeu Mâine, pogorâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul țit și îi veți găsi la capătul văi, în fața pustiei lui Israel. Deci, cuvântul le-a vorbit ce trebuie să facă, dar le-a spus, nu voi veți avea de luptat, ci Dumnezeu va lupta. Și să vedem ce s-a întâmplat. Iosafat a plecat cu Universitătul 18 S-a plecat cu fața la pământ și tot poporul s-a aruncat înaintea Domnului să se închină înaintea Lui. Leviții și ceilalți care erau cu cântări au început să laude pe Domnul cu glas tare și puternic. Versetul 20 A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustie, iar verset, așa tot el este acel care spune. Iosafat a luat cuvântul și a zis ascultați mă Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, au numit niște cântăresc care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înainte oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac învățăm un lucru sau auzim, este o lecție și pentru noi spune cuvântul în clipa când au început cântările și laudele Domnul a pus o pândă împotriva celor din muntele Seir care venise împotriva lui Israel și au fost bătuți fiii Amon și fiul lui Moab s-au aruncat Asupra locuitorilor din muntele Seir, care erau din seminția lui, cine era pe muntele Seir? v aduceți să aminte? Fie lui Esau. Întâi pe aceștia i-a nimicit, după aceea ei între ei, moabise și coamonițe, s-au nimicit unii pe alții. Și spune mai departe cuvântul. Când a ajuns Iuda, adică poporul pe înlțime, de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Deci mulțimea e atât de mare, Domnul pe toată a pus-o la pământ. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu va lupta. Când unui om când un om îi place, mai bine spus, când căile unui om sunt plăcute Domnului, spune Scriptura, Domnul îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui, spune Scriptura. Aici cuvântul spune mult, pradă și iarăși multă și multă pradă de război. Trei zile au tot prădat și tot n-au putut ia tot cât au, cât au găsit acolo. Deci așa s-a terminat cu această ce mai spune? versetul 28 spune au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăută de har și de trâmbițe groaza Domnului a apucat toate împărățiile de jur în prejur, când a auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur în împrejur iată iubiții mei ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu? Dar să auzim. Sfârșitul domnii lui Iosafat. Iosafat a domnit peste Iuda. A avea 35 de ani când a ajuns împărat. Și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama se chemat Azuba, fata lui șihii. Uh, El a mers pe calea tatălui său Asa. Și nu s-a abătut deloc făcând ce este bine înaintea Domnului numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul tot n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Celelalte fapte, spune aici mai departe, sunt scrise în sfârșit. Dar, să auzim, versetul 35, greșala pe care a făcut-o la urmă. După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, cel care venise în urma lui Ahab. Deci greșeala făcută la început se repetă. Nu cu Ahab, ci cu cel care îi luase locul lui Ahab. Și ce spune mai departe? s au unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărei purtare era nelegiuită. Auzim? Asta am vrut să spun, mei, frați. Lecția dată de Dumnezeu lui, Iosifat, când viața i-a fost salvată de Dumnezeu, nu l-am învățat minte ca pe viitor greșeala făcută la început să nu-și mai aibă loc vreodată în viața lui. Am învățat? N-am învățat. Este mare lucru să știi să înveți. Când ai primit o lecție, o nuia, ține-o minte pentru ce ai primit-o ca să nu mai dai ocazie să mai primești o altă nuia și poate să fie mult mai dureroasă decât cea din întâi. s au unit cu el ca să zidească niște corăbii care se meargă la Tasis și au făcut corăbii și așa mai departe. Atunci elezer fiului Dodava a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis Pentru că te-ai unit Cu Ahazia Domnul îți nimicește Lucrarea Și corăbilii au fost sfărămate Și n-au putut să se mai ducă La Tarsis Iosafat a adormit cu părinții săi Și a fost îngropat Cu părinții săi în cetate lui David Și așa mai departe Ce ziceți? Este o lecție pentru noi? Să învățăm, să știm, să ascultăm? O, Doamne, Cehar e în mijlocul nostru din partea lui Dumnezeu! El este învățătorul, El este dascălul nostru care ne vrea să fim așa cum ne dorește El, cu inima alipită de El. Biblia vorbește tot în Vechiul Testament, dacă suntem cu El și El este cu noi... Dar dacă noi nu suntem cu El, nici El nu e cu noi. Și atunci, dacă El nu-i cu noi, Iisus a spus, cine strânge fără mine, risipește. De aceea, iubiții mei, frate, mă opresc acei și doresc ca ce am auzit despre această întâmplare în Vechiul Testament să ne fie și nouă o lecție ca să învățăm, să știm, să ascultăm și să ne știm întotdeauna cu inima alipită de Domnul, chiar dacă pentru acest lucru am foarte mult de plătit în lumea asta, nu contează cât am de plătit. Ce contează este să mă știu că sunt al Lui și că El este al meu, al Lui să fie slava, aici în toată veșnicia, amin.